Industrializazioak eta kapitalismoak eragindako aldaketei buruz berberagiterakoan, askotan, hirietako aldaketak datorkizkigu bakarrik burura. Fabrikak, autobideak, megalopolis zamaigabeak, maia landa ere muan gertaturiko aldaketak ere izugariak izan dira. Duela eun urteko bazerritar batek imaginalko luke eun mila behi baino gehiagoko makroetzaldeak eraikiko zirela, guri ere kostatzen zaigu imaginatzea. Hai zuzen ere urtarri makrotxaldeak komunikabiden lehen lorroan agertu ziren, Garzon ministroak egindako deklarazio baten ari da. Guok ere ari horri tiraka abilzaintzaren iragana, gaur egungo egoera eta etorkizuna izango ditugu izpide gaurko austura metabolikoan. Ongi etorri. Gaurkoan deizuela, entzuleok Beste ere hemen gaude austura metabolikoan Eta gaurkoan pilpilan dagoen gai batekin abeltzaintza Ez alda horrela, odei? Hori da, gaurkoan abeltzaintzeri buruz itxeringo dugu Espero desagun egondako polemikan baino sakontasun handiago jorratzean gai hau baintzat, ez Bai, ez, azken finean e, demagogia asko egiten da e, gaionekin Eta e, politikariek bereziki, badaude hor, joku arraro batean, abetzentzai ekin. Bai, bueno, hori lehiak eta batean da, janork e, ikusten dituen behi gehiago iabete batean, edo zeinekat hartzintuen arraski gehiago behi ekina hartzean sortan egiten, edo es, esan daiteke agian ere. Hori da, hori da. bat arraski horren bila ebilidela. Bat dili. Gaitzeka dies, lortu du, ez da? Lortu du. E, denok gaude elburu berdinaren atzean, azken finean. Baina gaur egun monoserida de handiago eh, Hingo dugu aurre arasoni, izanede, bueno, arasoni edo em, gaio ni, estaz, gaionek badirudiaia triviala dela, ez da, kaur eguno izartean, azkenan, gehiengo airietan bizida, baina urertu behar dugu, azken fiñan, jaten dugun hori, landa ere mutilatorala, baina kasarizetik, edo kasunetan landuko dugun, abeltzantzatik, estaz. Bai, eta iragan oso... Oso interesgarria daka abeltzaintzak, ez? ez Hori da, esan behar dugu abeltzantzak bat, batzuk segura eskiarrituko dira, ez da, ez, kapitalismoa beti lotzen daba fabrikekin, iriekin, baina badaude hainbat teoriko, hor benetan eh, nagoza izango zen Ellen Maixkin boot edo, eh, pentsalari amerikarra, berak plantatzen zuela, kapitalismoa ingaraterrako landa ere muan jaiozela, Abeltzaintzarekin oso lotutako innovazio batzuen bidez. Ez da kapitala, erlazio sozial moduan, landa ere moan, Norfolk, deitzen zen, eh, eh, nekazaritza sistema berri horren zarrerarekin, eta enklousur akt delako hoien ari da, ez da? Bai, nolabait, eh, protokapitalismoa protoka edo kapitalismoaren astapenak abeltzaintzarekin guztiz lotuta dauzela, ez? Hori da, eta Ingalaterra aipatu lengoan baina gulera etorri ere esan behar duen ben arro modernoan ere, basegola seguela admeteria edo aperzeria deitzen zen figura sozial bat, ja, ba protokapital, protokapitalaren moduan kontzidatu alduguna. Izan ele hor, bat noble nobleek edo, bueno, edo haberatzeek, ez da? Horrokorran haberatzea ja, gainera, bueno, habere asko die, dituen pertsona oiek edo, egiten zuten asen, ba, bueno, habereak ha, eukitzeko kapazitatea zeukaten erritarrei, alokatu euren abereak, ba, bost urte edo aman urteko kontrato baten bidez eta denbora hori pasatu ostean, abeltzain hauek, ba, euren ganadu handipen horren parte bat, eman berzioten ba, kontrato hau e, e, eskenizien pertsonari, ez da orduan hori ikusten dugu jaselan, aberen bidez, alden haberak akumulatu, ez da orduan. gero, kapitalak egiten duna, ez da, dela kapitala bat dirua, edo kapitala Zuk kantidade bat inbertitzen duzu, eta gero kantidade handiago bat jasotzen duzu. hori. da, bauri, claro, adibiez, gari landak eta batean ezin da, ezin da, bai, garia jasotzen duzu, a, ematen diozu noblari garia, ma ba, gero noblari gari hori ezin du gari horrekin gari gehiago sortu, beintzat ez lur gehiago inbertituz. Baina ganaduarekin bediraz, bai, berak zuri ganadu hausten dizu, zuk ganadu hori handitzen duzu, eta ganaduko puru handiago bat ematen diosu. Erdo, nik usten dugu jago zelan, emengo aro modernan ere, ba, karrantzan, berangon, lehio eta, bueno, Bizkaiko eh, erri, iagustietan, ez da, ja esitzen figura protokapitalaren figura hori edo abeltzantzarekin, erabat lotuta. Bueno, hori Bizkaiaari erreparatuz, baina bebai figura hori esitzen zen Europako beste hainbat zonaldeetan, ez? Eta, karo, hori protokapitalismoaren sorrerari lotuz, Baikolor askenean egia da, ba, bueno, hamengoa anekdotikoa dela konparatuz Inglaterraan gertaturikoarekin, ezta? Eta jarraituz apuru alden apuratarien utzi dugu, ezta? Kapitalismoren sorrera agrario horren teoria. Maurea dies Nick Venira Cornero en tesis oso interesgarria bat Australia batena, leioako EHko liburutegian dago nonbait, batematekin interesa ukiko galu. Eta hori egiten duena, komparatiba bat, ez da, aztertzen du, zer gaitik jaiozen ingalaterran kapitalismoa, ez da, hau da, hainbatetain bat ikerlarik, beti euren buruari galdetzen diotena, ez da. Eta berakorduan egin zuen esanen, komparatiba bat ingalaterran eta frantzian, gertatut likoaren ari da, amazzei, amazazpigarren mendean, landaren muen, eta eta egon ziren bak klase borroka, nekazari eta e, noblen artean, eta zelan. Ingalaterran, noble irabasi zuten, eta duan, enklosuroiek aurrera joan anizan ziren, bai aberriz frantzian ez. Eta duan, horrek martzen ipingizuen ingalaterran, kapitalismoaren sorrenan, edo kapitalismoaren sorrenan hasiera hori, da, prozesu luze hori. Bai, asko esan izan da, karo, frantzian nekasariak aberatzagoak zirela, eta orduan duan e, ez zirela baldintzak ematen ez, kapitalismo horren sorrerarako. Klar, ezkenan kapitalismoa bereziki hasiera non jarritu zen, Ba, landa herremuko hainbatan bat pertsona, landa herremutik kanpora atzean, ez da? Hor badago marzen esaldi oso esanguratzu bat, egiten duena, ba, Irlandan gertatu da inguruan, Irlanda, a, emere txigarren mendera arte, gari, ekoizle oso handia zen, hor, Irlandan ekoizte zen gari, eta gero, ingalaterra esportatzen zer, baina hor, emere mendean aldaketa bat egoten hasi zen, eta garia a landatu bera, nabeltzaintza hasi zen sartzen, eni handi baten, ez da? Ordoan, marzen gertatzen zen, milioi bat Irlandar desagarara milioi bat bei txerri eta eta ardi sartzeko. Hortuan hori da azken finan, ere ingalaterra naziraten gertatu zena, gero Irlandan, nekazan munduko hiendea, nekazan mundutik atera zen, ba sartzeko abeltzantza edo nekazaritza em, industrializatuago bat eta doan, biztaneria guzti hori pobretu eta joan berizan zen idietara eta hor sortu zen, ba lanesku merkea, gero industria eta bar garatzeko. Hori da, hori da, bai. Eta, karo, hori be bai, E, nekazaritzarekin lotuta pentsatu behar dugu bai e, dieta aldaketa bat juntzala ematen kapitalismoa garatu zen enean, ez? Hori da, lehen, lehen esan dut, zelan Ingalaterran asizen aberea sartzen gero Irlandan aberea sartzen ere ulertu behar dugu abeltzaintza orokorrean nekazaritza baino rentagarriagoa dela lanesku askozen gutxiago eskatzen duela hori da, prozesua esan zen herrialde aberatzetan zetan asizen abeltzaintza oso indartzu sartzen eta egiten zen zen gero garria beste herrialde bat zutatik importatu. Gaur egun ere, antzeko prozesu bat gertatzenak, gero aztertuko dugun moduan. Eta, klaro, ba, abiltzentzaren garapen horrekin batera ere, okelaren produkzioa handitu zen, eta beraz bere kontzumoare gora joan zen. Baina hori egia da, ja, bereziki nabariagoa dela, bigarren mundu gerra ostean, eman zen bagarapen ekonomikoan. Ja, industrializazioaren hasieratik, Hatsiengaratzen ba, estado que da, conchuma si se enapurba gichinaka gichinaka oro kortzen langile klasiko sektoretara bigarren mundu gerraren ostean aiegatu zen era nabarmenagoan Bai, hori eh nabari nabaria da eh ba antzina eta e, aragirako akzesua edo sekaten sektoreak zirela abera chaqueta nobleak eta gainera hori basan estatus no estatus eh simbolo bat jate aragia eta bar Eta bueno, de hecho, horregatik gero hartzen zituzten noblen gaizotasunak, adibio esgota eta horrelakoak. Hori da, gaur egun ni desagertuta dagoena goena. Hori da. E, baina gero, gutxinaka gutxinaka, sektore popularretara edo langilleriara, ba, e, juten da, bigarren mundu gerrata gero, esaten esan duzun bezala, ba kontsumo hori handitzen, ez? Hori da, kontsumo zen handitzen, berezikin handi batean, produksioa handitu zelako, Ba bueno, horere zuk esan duzun moduan, okela lotzen zen, eh, ba, Estatu sozial handiago batekin, eta horrean, ba, kulturalkiere tendentzia zen zen, okelaren kontsumo handitzera. Azkenen gurtetan adibidez, ikusten ari gara, burbat ba, kontrakoa prosesua gertatzen ari dira, gaur egun adibidez, ba, kinoa kontzumitzea, da, guakate kontzumitzea, ba, oiazkoa kontzumitzea, baina status handiagoako eh, aukeraketa bat izan daiteke, ez da. Bai, nola baita, garapen hori dietan deten estatusean edo ez hori da, baina guztia horren hitzegin haiko nuk ez zertan sustengatzen da ez? ikusten dugu, azira batean lehen komentatu dugu zera nekazan munduan posiblen hor sortzea kapitalismoa ez teoriko batzuek hori planatzen dute baina gero dena den, kapitalismoan inertiak bai hori gainera ez da goiunio lako zalantzarik goitik beraldatu landa, landa mundua eta hor bereziki sustatu izan dena da alde batetik especializazioa pentsa desagun lehen, zer egiten zen etxaldetan proxitzen alik Eta geien, ez da, ba, eukitzen zen ganadualde batetik, baina ere hortukariak, zereagalak ere ekoizten ziren, alik eta autosuficientena izateko, ez da, baina kapitalismoaren zarearekin eta, mm, eta beresekin merkatuaren garapenarekin kontrako tendentzia izan da bultzatu dena hiperespezializazioa, eta etxalde gero eta handiagoak. Ja, ba, unitate produ baserri produksio horretatik, paratu da, gero eta... Produzio handiago batera Eta hori alde batetik zanda Kapitalismoan tendentzia naturala Baina gero ere e, ba Instituzio ba Estatutatik ere Hori sustatu da Bereziki Europa maian ba, Politika agraria komun Edo pak Delako horren bidez Hori sustatu izan da Oso-oso era Agresiboan Adibidez e, ba, Abereak ere zituzten nekazariak Derrigortuz Abereoiek Ba Sakrifikatzera Bai Eee eh... Hor ikusten duguna da, gaur egun, azkenean nekazari txikien baldintzak geroz eta kaskarraoak direla, ez? eta geroz eta makroetxalde gehiago sustatu egiten direla. Hori da, tendentzia hori era bat argia da, edo zein estadistika behiratuzkero hori ikusten da. Nekazari txikiak gero gutxiago dira, eta makroetxaldeak gero eta ugariago dira, eta gero handiagoak ere. Espainia maiako kasuan, adibesnik txerriaren inguruko estadistikak behiratuzkero hori polemikaren ari da, hori izan bai da sektore daigarriena, eta azkenengo hamar urteetan, etxalde txikiak, oza, bueno, hau edaitzen dituzte, txikiak baino edaitzen dituzte bereziak, edo, bueno, iaia ia, testimonialak ez daitzen harren, hori jaizia da uneko berrogo eta marrago, eta bostzerri baino gutxiago dituzten etxaldeak, etxalde txikiak, dela berreunetik berakoak jaizia dira uneko ogeta eta berriz ja hortik orakoak, bi miliar arteko etxaldeak inditu dira uneko ogeta bost, Eta ja makroetzaldeak, 2000-tik, 6-1000 tartekoiek handitu dira uneko berroketa amar. Azkenengo eh, ama bihurtetan orduan ikusen dugun tendentzia da hori. Ba, txikiak, gero eta gutxiago, eta handiak, gero eta handiagoak, eta ugaria Ba, da tendentzia nik, bueno, txerriken kasuan miratut Espainia maian, baina hau oh, mundu maian gertatzen ari den prozesu bat, eta abeltzantzaren sektore guztietan. Ba, holako tendentzia ikusita, kasi-kasi eh, itzeginalko genuke burbuia baten eninguruan, ez? Bai, segurazki horri buruz hitzein aldugu, gainera ikusten baldin badugu. Nasio arteko merkatu mailan, Espainiaren rola ikusten ari galsan azkenengo 5 urteetan, makroeztaldeak isugarri ari diren ugaritzen. Azkenengo 5 urteetan espainiaren zerrir esportazioak bikoiztu egin dira. Ta claro, hor pentsatu badugunada, ba, bai, mundumeiakoe merkatuak handitzen ari da, bereziki chinaren kontzuma nabari ari da igotzen. Baina merkatu nahiko espekulatiba dela esango dukenik bai. Bueno, hor datu bezala, e, aipagarria da, txinako estatuak badakala e, Aragi despensa moduko bat, aragiaren prezioak kontrolatzeko Despensa estatal modukoak eta hor dakatea aragia izoztuta Eta aralitzen dute, prezioak kontrolatzeko Ba, baina hor txinan azkenengo iabetetan egondean aso da gripe afrikana delakoa gogor gogoreldu dela gripe porcina afrikana eta don horregatik txina munduko produktore eh, txerri produktore handiena badare munduko txerriaren euneko berrogeia eh, ekoizten dut txinak alare azkenengo urtean horri ba, gripe ondorioz ondorios apurate ba, euren produksioa esin izan dute euren demanda asetu eta horregatik adies espainetik asko eta asko esportatu izan da txinara Uhum. eta baino ez da bakarrik txerria ez? E, dauden aberen artean, bago beste garapenik horiak bueno, txerria ipatu dut ba, Espainianin kasuan oso, oso centrala delako baina esan behar dena da Espainian bertan ere ba, Espainianin iaia simbolo nazionala dela ba, pernilea eta abar ez da ba, Espainian beste okelmo da bat kontzumitzen da txerria baino gehiago eta hori hau jasko okela edo, eta hau Ez da, Espainiak bakari kertatzen deseo, zer. Mundu mailan ezan behar da, okelik e, kontzumituena oiaskoaren dela eta gainera bere garapena bai izan dela bastronomikoa, ba, ez da, azkenengo, irurogegarren amarkadatik gaur egunera, oiaskoaren ekoizpena amasei bider handitu da. Eta ezagun, epe horretan biztanaria ez dela hirukoiztera llegatu. Ba, epe horretan amasei bider handitu da oiasko... Produzio eta kontsumoa mundu maia Bai, hori e, asken finean e, Zerri atxikitu aldiogu e, Oiaskoa, bueno Bada Zeo zer Erreza ekoizteko Hori, e, ahorain da, faktore daude em, Alde batetik Ezan da faktore kulturalak daude noski Pentsabertu behar dugu Adibidez, txerri okelaren kasuan Ba musunmanek ez dutela kontsumitzen txerririk, behintzatareunen religioak ez duela hori hori albidetzen. Eta behiaren kasuan adidez, ba, Indian, hinduak, religio hindua daukaten oiek, ezin dutela behiak kontsumitu. Horda, ja, biokeloiek guztan ditugu, badituzela muga kultural batzuk, ez da, baina, egizan hemen ohi askorekin denak, beste faktore batzuk ere uki behar ditu. Ez da, ze, tarte berean txerriaren kontsuma laukostu da bakarrik. Eta behiaren kontsuma iaia iruko istu. Eta hor, Oi askoaren hainbeste haiko igoerana atzean beste faktoe batzuk ere egon behar dira ezta gainera bueno... Mm... Bai, claro hor egon behar da beste zeo zer faktore kulturletatik haratago. Hori daur faktoen materialagoak ere badaude bertan ez da Tazteko Ta fijatu behargara zelan karoo zeotzen zaigo joa zer da txoria ezta bon eta berriz bela eta txerria ugaztuak etagon horrek segaiti dauka beztena egu garrantzia. Baur duan, voltatu bar gara, astertsera, bueno, ze gizarte emisigaren ez da, gizarte kapitalistan, eta duan hemen, klabea da, kapitala aliketa arinen, eta geien metatzea, ez da. Eta duan, orko, menidea da, zuk produxitzen duzun, okelori, aliketa arinen produxitzea. Eta duan, lertu duguna da, oio batek, bere sikloa adibidez, em, ondoren gokuak eukitzeko, zenbatekoa da. Ba, bueno, ni hori astertzen egon naiz, eta, Zazpi jabetetan, ja, oio batek Eukialdu bere lehenengo kumea bat jaiotzen denetik Ja, zazpi jabetetara Eukizake ondoren gokoak Berriz txerrianen kasuan Kontua jaluzea da Azteko zei jabet behar ditu txerriak Edo, bueno, bezan da Zazpi dosortzi jabet behar ditu Kumeak eukializateko Eta gero kumeak, claro, bere, bere barruan Jaiotzen dira eta lau jabet Egon behar dira Hor amaren zabelean Pero orduan ikusten dugu zikloak askozbe motzagoak direla hori dago, joen kasuan askozela burragoa eta ja, behiak nena aztertu eskero zan behar dugu bi urte izan behar dituela behiak aurduan izateko eta ondoren bederatzi ugeabeteko ardunaldea daukola oda nora, ziren ikusten dugu, klaro zikloa askozela burragoa dao joarena hor duan, harinago errentabilizatu daiteke baina hortikartagoaren beste faktore bat dago zein zengertatzen da gaur egun dituguna bereak eta duela, eun urte zeudela, edo are gehiago duela, be, boste eun urte zeudena bereak, oso oso aldatuta daude. Ze bai nekazaritzen eta baita abeltzen zen ere, egiten dena da joan aukeratzen ondorengokoak gokoak, e, ugaldu nahi ditugun ondoren gokoak, horrela genetikoki aldatzen joateko espezia. Eta berezikia abeltzen zen industrianan, espezia hori jasanduten aldaketa, izugarria izan da asken engurtetan, eta claro aldaketa hori, kumeak, harina gaukieskero, aldaketa hori eskonsa harina izan daiteke. Kala, claro, nolabait diseinatu egiten da, ez? Zer orri nahi dugun lortu. Adibidez, pues, oi askoen kasuan aparran diago bat, edo e, txerriaren kasuan lodiagoak ateratzea. Hori da, horoko oran diseinatzen da, ikusten da, merkatuak zer demandatzen duen gehien, edo zer, e, zer parterekin lortu alden errentagarra ditasunan diago bat, eta da, norren arabera, modatzen duaz espeziak. Gero, berdin diadibidez, espezi oro nosasunak edo engizateak edo besterako kontuek Se, gero hor, gero azte moduan, bueno ba antibiotik eskertzen dizkiete edo besterako porrosizuak askera noru lertu behar duguna da kapitalisten txako abere hauek ez diren la izakibiziduna, baiziketan merkantzia utza, eta duan, horrena abera moldatzen doaz eta hor oso esan da, oiasko kasuan gertatu dena ze lau bider okel handiago, tamaño handiagoa daukate irurago egarren amarka dauko oiaskoekin komparatu eskero I izugarrizko handitze prozesu bat da, ez? Bai, bai, izugarria, hor ikusten dugu baselako aldaketa genetikoak eragiten dituen, abeltzantza industrialak espezie hauetan ez da? Bai, hor nik entzun da dakat eee, claro dituztela paparrain handiak e, ba, hankak inkluso hanketan e, arazoak dituztela Bai, bai, hor espezia huet dituzten arazo eh, osasun arazoak izugarriak dira eze, claro, lehen esan duan moduan empresariari importadion bakarra da, bueno Ger oke halik eta gehien produkuzitzea eta bereziki parte halikeetaren tagarrietakoena eta gero besteak eh, ba, bosta sola ez da. Karo Orduan hor ikusten duguna da eh, ba, nola baiit gure antropoenno honetan eh, zera Oii askoak da kala Kriston, kriston garrantzia ez, osa haaseei aldiz Anditu dela, ez esan bezala eta karo horre ikusten duen aztarna ikaragarria da. Bai, bai, hama zaibideeran ditu da, eta gainera, ni hibilinaiz, e, ba, oiaskoen industriako, estatutako industriako informeak eta behiratzen, eta hori ikusten dutena da, ba, are gehiago handitzea, ez da? Hor gainera, beste, haipatuditu goia bifaktorea, meia faktore gehiago daude oiaskoaren handitzearen atzean, dietaren aldaketa ere, Claro lehen, pentsa ezagun, oiaskoa, oiasko papar batzuk egitea oso errezada, ez da? Ba, frijitzen duzu momentu baten. Eta listo. Berriz beste okel batzuek edo beste berazki motabatzuak kolaborazio luseago eskatzen dute. Horodan jendeak gero eta denbora gutxiago ematen duenez, sukaldatzen, ba horrek ere eragindu oiazkoak garrantzia handiago eta zuk esan duzun moduan horrek gero, ba, izugarria isugarria du. Bai. Ba, esur forma, adibidez. Izan, izan ere gaur egun, bueno, gaur egun aditu asko kezate dute antropozenoan bizigarrela. Eh, zeren, klaro, dakagun eraginagatik gure inguruan eta lurrean, ba, garai geologiko bat osatu dugu. Horida, beste batzuek, deitzen diote, kapitalozenoa, esan ez, es, bueno, gizake baino, kapitalak sortu dela gaur egungo garai geologikoa, esta? Horida, baino, badago beste azken termino bat, izango ditetekela, poiozenoa. Izan ere, karo, oia askoen... Termino curiosoa. termino curiosoa. bai, ze karo, E, oiaskuaren ekoizpena hainbeste hainbeste hazi e, izan da eta hainbeste hainbeste astar geratzen dira ezan genezakela poiozenoan bizigarela gara geologiko hau oiaskuena izango da eta hemen dikan amabos milioi urtetara etorten danean e, ontzi algini jera bat eta geologoak ikusten dituztenean astarna geologikoak esango dute zer gertatu zen hemen se Sein, nota esa especie dominantea. Claro. Esta es la negación en Ollazco, que era la estructura añandíac, y esta escuricabez era la negación. Y esta es la negación en Ollazco, que es. Bueno. Vale. Alienígena en Chaco, alienígena arqueóloga en Chaco, holandesente. Holandesente, de Uchi Diu. Pero, ¿os rey en lo que estábamos? Claro. Eh, esan duzu, orokorrean aragiekoizpena handitu egin dela. Hori bebai kar gure dietan eragin auki du. Pentsatu behar dugu lehen, ba aragia jatea, ez zala bereziki oikua, baina karo, gaur egun bebai, aragiek dakabestea bantai bat, dala azkar sukaldatu daitekela esan duzun bezala oi askoaren kasuan, ez? Eta horregatik, ba, handitu egin da kontsumoa egin batean. Besten, ba, horeren lobby, hauker produ produktorek ere kampainan diak egin duzte ba. okelak ondo saltzeko baina bueno, dudabarik ere ba beste faktore batzuek dute. eragin bueno, hor eh, zera, garrantzi handi bateuki da hau lobiek egin duten lana, lotzeko maskulinitatea eta haragi kontsumua ez bai hor zenbait iragarkitan guztiz, era esplizitu batean agertzen da hori baina egia da, dena da, nik esan barut hori Lotu dela bereziki bei okela maskulinitatearekin, eta berriz badirudi di eh, astertzerakoan ze, ze okel mota handitu den gehien ikusten dugor gehiago oi askoa dela edo txerria. Izan ere faktori ekonomikoek beti dakate pisu gehiago, e, zera oi askoa merkeagoa delako eta bella garestiagoa. Eta hori lotu dezakegu nazioarteko zikloekin, ezo dehi? Bai, klaro, kel produksio eta kontsumo aztertzerak orduan, ere, e, dudabari behiratu behar diogun azirarteko merkatu ari. Zeren esan dugun moduan, gaur egungo abeltzaintza erabat lotuta dago, merkatu internazionalen barruan dago, eta horrek markatzen du, herrialde alde itzan, zer produzitzen den ez da, adibiez esan behar da. Ba, Espainia baderi udiela, produzitzen ditu hainbat produktu agrikola, eta eta abeltzaintzarekin erlazionatutakoa, eta gero esportatzeko. Baina, benetan, balantza komertziala behiratu ezkero materiaren ikuspegitik Espainia importatza bat da nekazal produktuena ze hainbat eta hainbat e, pienso edo importatzen ditu gero makroetzaldeetarako eta gero hori okela esportatzeko ez da Bai, hor pentsatu dezakegu adibidez e, Britannian diko kasuan e, bom, Igual jendeak ez daki baina hain, dela hainbat urte e, Jamie Oliver ba da baitz formatu bat horia eh MNSA Investe bueno igual canal eh, cocina la cadena Zarko bai baño eh MNSA Investe baño eh resumatuan ba da la pertsonaie bat eta zeaguna eh basu senduzuen kanpaina bat em eh, no atal esberdinen balioa ba Mai gainean jartzeko. ez bri handi, diari gertatzen zaena da dakala txerri ekoizpen be baiit izugarria handia da. Baino gertatzen dana da txerriaren zati geiena edo ataloso oso garrantzituak exportatu egiten zituztela. Baino aldi berean egiten zutena an importatu ze kontsumoa kontsumaren zera zan hiruggiarra ez hainbeste txerria. Gauta horrein dikagina ez dut, embezte gara tu txerriaren genetika, behar belarriak entzeko eta beikon gehiago produzi txeko, edo... E momentu zez, hortan dabil, segura eski. No, de, se... lebat, da. Seguro hortan dabil zela, seguro. Baina, bitartan, bueno, bauri, errosulma eh, batua, belarriak esportatzen eta hori da. Beikona importatzen, ez da. Hori da. Azkenean... En... Merkatuaren beste, beste... Beste... beste garaipen bat. Bueno, beste garaipen bat, bai. Azkenean badakigu, e, merkatuaren logika dala... Bueno... Oro jakilea. Oro jakilea, bikaina, mm, guk ezakago ezer esateko. Hori da, aki anori bai, azten direnean nazioz deko merkatu anan asoak egoten edo, es, es, igual karo, e, importatu beha esatea, atzerrez dik janaria bagian, Hombre. txiko deaini deia ona esatea di. Eh, ikusiko dugu, ikusiko dugu. Zer momentuz, kare, badakagu bat pentsuekin, ez? Eta hori lotuta aurreko programarekin gazarekin. Hol nola es menaustur metabólikon betícoles, Errussiari buruz, itingo dugo está. Bai, Krenlinen gati... Aziko dia e... ja surmurroak zabaltzen agian guk ba, mm -hmm. Errusiak finantziazioa edo asuetzen ba, dugula. Mm, ez dut uste. Ez dut. A ber, Krenlinen... Gure krenlinia... man dikukatuko ba, despa. Bueno, bueno, a ber, nik esan berradakat orkampuan aparkatuta onzerraria neri ez didatela eh, zera, Errusiako servizo sekretu eko ordaindu. Ba, nik hori ordaindu dut nere irakasle soldatarekin. Bueno, ba, despa, pentsu eiburuz itzik dera voltatuko gara, ia, ia programataz damutuko garen, estela. Eta da, nesan behar dugu, Pentsu enpresioa izugarri igotzen ari dela azkenengo urtean, euneko amabe euneko goeta bost inguruan, eta bueno, pentsuak ba, ba abeltzantzarako oinarreskoak diraera bat, bereziki abeltzantza intentsiborako. Eta zer dago pentsu nigoeren anetzean? Baina handi batean gazaren presioaren igoera eta pentsatu gozu baina zer dago gazaren presio eta pentsuaren artean, ba, bueno, errazio nahiko estua. Alde batetik esan behar da, Artoa produzitzeko, artoa zikatzeko prozesuan hainbat eta hainbaldekutan gaza erabiltzen dela, lehen artoa, edo, bueno, nekazalitza arruntean, artoa egiten dena da, babatu eta bero ziketzen utzi etzean edo dana dalako lekoa, maekano, horrek denborak ziketzen du, eta kapitalan denbora da, diru galera. Orduan, hainbaldekutan, nekazalitza intentzimon egiten dut dena da, artori, sekadero batzuetar aramat, eta hor, gaza erabiliz, artori ziketu. Ez orduan, alde bat dira, artoaren presioa, igarazten du gazaaren presioa enigo erak. Eta hartoa bada, eh, osagai oso garrantzitu bat, pentsurako Hori da, oso garrantzitua soilarekin batera, behartoa oso oso importantea da Baina, zerealgustien persioarek gora ari da joaten, fertilizante kimikoen persioarek gora da joaten Eta zer dago igoera honen atzean Gazaren igoera Hori da, hori da, oso ondo gorgak ustamut Adinago, adinago gai Baize, fertilizante kimikotarako orda badao de nitrogenoetan oinarritutakoak, potasio noinarritutakoak, eta fosforoan oinarritutakoak. Eta hiru hauek gazarekiko dependentzia handia daukateze, hiru hauen fabrikazio prozesuan amoniakoa sortzen da. Eta amoniakoa fabrikatzeko gazara erabiltzen da aireko, nitrogenoa eta gazaren bidez reakzio sortzen da, ora amoniakoa sortzen da eta horren bidez, eh, ekoizten dira gero fertilizante kímikoa, eta gazarekin hain lotutu da dagoen ez fertilizante kímikoa en produksiva e, da nitrógenoan noinartutu dago fertilizante kímikoa en produktore nagusi eta, bueno eh, oso, oso importantea eta, karo, horrein gaudenes ucraniako kontuekin eta liskar geopolitikoekin pasadan programan pizkataztertu genituela hori da, horri buruz gehiago lleo jainai batzueba horreko programa entzunald duzu edo zeguraz ere torkkizuena inogun beste programaren bara. Eta ordenan Errusia bai hasi da mehatzatzen fertilizante kimiko eksportazioa mugatzen hasiko dela. Bueno, ja mugatu dutenak izan dira e, biolorrusiarrak izan ere orain dagoen ba, klima politikoarengatik izan dute mugatuko dutela bereen e, potasio eta fertilizante eksportazioak ba, e, badirela mundu mailan hirugarrenak Eta jabalode herrialde batzuk, adibidez, erbereak dauzela kezkatuak burregatik. Hori, hori ikusten dugu zela, merka, nazibarteko merkatu zikloaren barroan egoteak, badituen, arriskuak, ez da. Eta duan, lehen egin gindu, ere, pentsuaren igoera jasotena ni direla, eta horreko horroko eranen du abeltzantzen tentziboan, edo pentsuarekiko dependenta den abeltzantzan dauden langileak eta bergero eta egora tentzionatuago batean daudela. Se horrelako instalazioa gira ikitzea kristolako inbertzioa da abeltzain txiki eta bar, txiki eta entzako odan sorpetze sorpetzean diadaukate eta gero ikusten dute zelan pentsu enpresioa goradoan eta berriz eurek ezin duten okelaren presioa igo ez da, asken gero ere eurek ba, komertzializadoran esku dauderako karo, hor ikusten dugu azkenean ba makroenpresa bat baldin bazara erren elpozo bezalako zeo zer, ez? erren tagarrea ateratzen zaizula, eta ez dakazula arazorik pentsuen prezioa, ba, ba, igotzen baldin bada edo fluktuatzen baldin badu, baina karo zera baldin bazara, ekoizle txiki bat eta sartzen baldin bazara olako aventura batean, pentsatzen duzulako, hau dala, nekazaritzaren etorkizuna, ba, hor? Gero, claro, gero, hipoteka bat daukazun espada demokleso batean moduan, esaten, bat, zela betero betero, irabazialortu beharituzun, hipoteka hori, hor daindu alizateko, ez Se, el Elpozokin alduena da, bueno, ba, langilien lanbaldintzak aregeiago kertu, eta lista hortik, ba, bueno, konbentzatu desake pentsuen persioaren igoera, ez da? Eta, urduan, mm -hmm. bai, aseguratzen da hemen e, abeltzantzarekin, ba, beresik elpozo eta makronpresak bai lortu izan dutela orain arte, konbentziaraztea abeltzantziki hauek bauren interesak elkarturik doazela, ez da? Adibidez. Bai, nola bait, e, sartu arazi dituzte, ba, Hori da hore ikusi dugu alde batean e, sortu den polemikaren ari da. Ikusi dugu, baina, bueno, kasu gehiagotan ere biztarasi da. beresiki orain dela gutxi lorkan gertatu oso argi ikustarasi du. Eta horera benedituzte abeltzan txikietartaina, como fuerza de txoke, sartzeko lorkako udaletzeko pleno batera, pleno a, a, a, a, martzan segon bitartean. Hori zen gozen, maikorretxaldei, zenbait muga ipintzari buruz, ez da? Estatu eta, kalpe bat, lorkan. Hori da, ba, Washingtonen, Trumpen jarraitzei esaiatu zinen egiten, ba, eskala txikiago batean eta burro bat ba, kutreago batean edo, baina lorkan, bueno, lortu dut zuten plenoa atzeratzea, ez da? Eta hon, nahiko eko adalanda munduan, makroetzalden aurka borrokan dabiltzen hau zukidek, eta ba, mehatzuak, eta bar jasotzea, hor adibidez nire, nire aitaren lenguzu bat, hor Galisiako nekazaitza ekologikoan dabien ausokidea da hor Galisiako eskualdean eta hor bain bat eta bain bat makroetzaldei pinituzte ari direnak orko ura kontaminatzen era bat eta orduan orba zenbait nekazari eta zenbait da horren aurka mobilizatzen azitira eta ba, mehatxugo horra jasantituzte bein orba sinzon asoka bat den orzeuden ba, informazioa banatzen eta horbeten eun pertsona horbun duzideen euren gana, ba, mehatxatzen eta bar eta eskenan lorkako da horren badirazle handiena, baina hor bai ari diren hor okoran makroetzalde hauek ari dira lortzen, bain bat abeltzain txiketartan euren alde lerratzea eta hori da, da intze bertan landa ere moan disputatu behar den terrenua, ez? Piskat gaiztoa litzateke terminoa, baino esan genezake hauek bilakatu diela enpresa dien tonto gutiak, ez? Baiz zaskeran lehen ikusi dugu, zelan makroetzalde hauek egiten duten den Ba, etxalde txikien txako bizitza are okerragoa bihurtu ez da? Ba, klaro, makroetxalde guadauketek gaitasun eh, politiko eta mediatikoa sinera zitarazteko beste hauei euren interesak bat datosela. Bai, ez, nolabait etorkizuneko eh, produkzio mota makroetxaldea dela. Baina horrek arazo batuk batzuk sortzen ditu ez? Karo, etorkizunari buruz berbeagiterakoan horbadirudi kapitalismo lan tendentzia dela ba Etzalde Girotandiagoak, teknifikazio Girotandiagoa, baina horrek hainbat muga ditu. Lehenengo muda gaur egun e, ja ikusten hasi da ba pandemia en sorrerarena. Oso lotuta dagoela ba Nekasa e, industrialarekin, hor dago gripe aviarraren kasua adibidez, orain dela gutxi iparraldean milaka eta milaka ate, sacrificatu bere izan dintuzte gripea biarra zela eta, baiadoliden bertan aurreko aztean Am, eunda hogeta mairumilla oio, sacrificatu bere izan dintuzten, makoretzalde batean gripea biarra zela eta lehen haipatu du ere peste porcina afrikanoa eta bueno, orokorrean eh, barazo handia dago, bakizakio nosasunenako ere makoretzalde hauen ondorio Bai, pentsatu behar de, e, dugu, zeintzuk diren aber hauek e, jasan behar ditute dituzten baldintzak, ez askenean beraien ba, ondakinetan, ez? lokatzetan hor, daude, eta karo, hori garbitzea ez daerrentagarria tera etzen, eta abereak gaizotu ez daitezen, zer egiten dute? Antibiotikoak eman eta eman. Hori da, askotan, segurazki entzungo zenuten, araso gero tandiego bat daukagula, bakteriaak jaari dira antibiotikoekko gero eta resistentziaagoak bihurtzen. Odan oniburuz hitz egiten denean komunikabidetan eta orurokorrean esaten denna claro ba, askotan dela automedikatzen dela eta antibiotika hartzeko joera handia daukatela mediko ere askotan errazegi ema industria antibiotikoak eta ein handi batean egia da. Baina setatzen da oni buruz bakar hititza egiterakoan iskutatzen da, abeltzantza intentziboa eta antibiotikoen erabileraren artean dagoen lotura oso oso estua azte, aztu egiten da izan ere España nadibidez erabiltzen den antibiotikoen euneko laurogeta laua abeltzantzarako erabiltzen da orduan, bai, euneko amatzei horretan murriztea ondo dago bai, murriztu desaunen ere euneko laurogeta lau hori zifra ikaragarria bai, bai, eta hau zifra bueno, zifra ofiziala da gertariteke zifra hori ere bai. apuran makilla duta egotea bai, bai eta karo, hor dagoen arazoa da birusa, prinzipioz, gu behar gaituela bizireuteko baino, bakteria ez hori da, bai, bakteriak hor joan daitezke ibaietan eta bar, garatzen Zeklaro, hau, dizkiete, animalie away, izugarrietan. Or, eta klaro, baina antibiotikoa egin maten dizkieta animalia hauei kantidadei izugarrietan, hor kakabidez eta txizbidez eta bar, eratzen dira erreketara, edo bren bertan ene horren trazak elitzen dira eta ezkenan guk hori ere gean egiten dugu. Orduan orokoran ikusten dugu bakteria erresistente hoyek es direla, akaditzen makrotxalde hoyeta. Bai. Así que ta gizarte osoan zehar Bai bueno, e, garatzen, o sea, hau bad irudi broma bat, baina bueno, termino zuzena bada superbacteria. Bai, bai, termino eta zientifikoki manejatzen den terminoa da. Ta gian hori ere igual txikigaituga, ta beroraiperbacteria ba, edo edo batek da kis etzalde gero dira, antibiotiko kontzumo agia da. Horain teorian apurban mugatu dutela, baina, bueno jarra ditzen duela gehi egizkoa izaten hor duan e, ba, ba, pentsatezagun zelako bakteriak agertu etezken etorkizunean Bueno, beti bezala e, sistema kapitalista ez? gure ongizatean pentsatzen Hori da, bai, bai, problemetan inbestetan ikusi dugu moduan Askenean hor ikusten duguna da kapitalismoaren tendentziak talka egiten duela Planeta beraren Muga biofizikoekin Hori da, guk Abeltzantzaren etorkizuna imaginatzerakoan Akoan, klaro, azte treman dima dugu, Orain arte gertatutakoa, zen imaginatzen dugu Ba, etzalde, geroetan handiagoak Gero eta ekosile guztiago Genetikokia, ba Agian emendi berrotaman urtera Oioa tezingo genukela Jakin oioa dela, edo ez Gero eta, hori, tignifikatuagoa te ere Ba, klaro, aldi beran ikusten dugu nada Etzaldek Gero eta energia gehiago kontzumitzen maldin badute Energia hori lekunen batetik etorri beharko da, da? Eta ja en beste enbeste problemetan ikusi dugun moduan Badirudi etorkizunan energia Gero eta eskazagoa izango dela erregai ifoziak hasiko direlako Gero eta eskazagoak izaten lehen ikusi dugun moduan ja, Gazaren presioaren egoerak eragindu Nolabait pentsu enpresioan Eta horrek ere ba, makroetzaldei eragindia Orduan bueno, gazak jarretzen maldin badut gotzen Petrolio ere igotxe maldin bada, fundamentala dela mugitzeko okelaleku batetib estera, pentsualeku batetib estera, merkatu internazionalaren odola, petrolioa da, ordon, petrolioa eskazagoa izaten hasten denean, zergetatuko da makro etxalde hauekin, ez da? Edo argindarra ere gero eta gero eta denean. Oda ikusten dugu, zelan, bai, eh, kapitalismoaren logikari jarraituz, etorkitzu izango dela gero eta etxalde handiagoak, teknifikatuak, baina benetan posibil izango da hori. Claro, ez diote reparatzen energiak dakan urritasunari. azkenean baliabide edo leengai material batzuengatik datorrelako eta hauek finitoak dira Hori da bainakapitalohau beti asten du hori ba, mundua finitoa dela da hain simple adenense oser bad dirudi bamen kapitaloaren logikan ba, ez dela kabittzen horiez eta are gehiago incluso sukaipatutako eh, ba... Energia kontsumo askunde horretatik baino haratago e, Topatzen dugu Ja badaudela experimentatzen Ba Belei jartzeko Ba errealitate virtualeko Betaurrekuak, ez? Beraiek sinisteko, dauzela Second life moduko bat edo behintzako Hori da, larre batean, daudela sinisteko Eta ez, makro etxalde Ikaragarriagoetako batean ez? Eta, ja egiten ari dira Frogak, ze ikusten dute ak sinistenmaldin baldu larre batean dagoela lasai asko ba, bere ekoizpena hobetu egiten dela ez. eznek ekoizpena e, aragia hobea omen da eta bareeta dagar eta karo horrek beba bueno, behien matrixhaus sortzea ez e, beekeinistea da daudela hor e, etxal, makro etalde hoetatik kanpo larre batean ba debaikaro energia kon tsumo handiagoa du Hori da, digitalizazioak atzean daukon koste energetikoa oso oso handia da, beste pro, urrengo programan azterduko dugun moduan, ez da? Kriptogausak. Hori da, gaur egun ja, ikusten dugu behin entzako matrikza badagoela. Baina, ikustuko dugu hori benetan, ze punturarte errentagarria den, ez da? Segura aski, datosena markaetan, aziko gara ikusten zelan, Ba, makarroa beltegi hauek, edo kapitalismoren logikauk gero eta etzalde handiagoak gero eta teknifikatuak hori azten den talka egiten ba, munduaren limite biofiziko. Kino izango da, agian kapitalismo eta limite biofizikoen arteko talka isladatzeko sektore zanguratzuena. Bai, eta, bueno, ja, aile gartzen ari gara programaren bukaerara eta utziko zaituztegu abesti batekin gure ustez programa osoaren espiritua laburbiltzen biltzen duena Bizkaikoa beratxak dira diru zahle txerri erosleta txorri zosaltzaile Dendaz bete dituzte bilon zazpikale inoiz ez dute manpau sorrik debalde burruk bai dute diruaren alde Iko kizona pilbora doa maiz, lehen muakotra eta beti garaiz Bere artean dio umore txita laiztrak, jeberri batekin gaur ez ditugu naiz Lehengo arlotea lotea jantziko dagalaiz Gura ikusi eta dendari guztiak, zaharra keldi eta Saldun nahi dizki jote makailu ustila gaberdiko izarraketa eguzkila Inoren gainatzeko nolako trastila Sonera arte kale gero tenderila nikusi genuen milako merila Tenderoaren giniak norkerremedia gizonaren gainean anero idila Anka kendu dio de aizera berilla <tipasun> Joan joan da igezian kabakar batekin baliteke bizi Mundu honetan ez da bat ere justiziz azbikaletan nahi traje bat erosi Eta onetakoa bertan beharitzi Euskal Baserritarrak daldukan pobreza baina handiagoa asko bren Adrildiket horri den kortein geleza bertan sartuko balintze euskaldon baltreza gastatzeko manera errez da Euskal, dun maitia zabalik badaukazu bertako atila Kaldu, koduzu eta bigarren anki jabai eta bide batez zure Ankartila, euskal gumbatezako zer erre Matila